Дмитрик мовчки довго дивився на неї великими і добрими карими очима, і сльози самі йому котилися лицем. Він уже давно не встидався лежати голим перед невісткою, і тепер чомусь більш слухняно, ніж будь-коли, давав їй обмивати висохлу шкіру. Якщо Дмитрик за цей час не розучився говорити, то лише завдяки доці. Але про те ніхто не знав. Не мий мене так файно, як до шлюбу. Сповідатися я не буду, прости, Боже, мою грішну душу. Я навіть пану Цеві правду не смію сказати. Хіба лише тобі, доцько, бо ти до мене добріше, як мама. Йой, доцько, доцько, якби ти знала, чого не знаєш. Він передихнув, ніби спершу висадив на себе камінь, а потім зсадив його з плечей. Погладь мені, доцько, напослідок того мого дурня, через якого мушу вмерти, якось по дитинячому несподівано попросив Дмитрих невістку. А тоді самими кістками правої руки взяв її гарячу долоню і потягнув униз живота. Живіт, здавалося, приріс до хребтової кістки. Якби хто коли сказав доці, що вона легко може зважитися на таке, була би тому висмикала жмут волосся з голови прилюдно але доця покірно накрила місце, куди поклав її долоню Дмитрик. Її сьогодні ніби хто наврочив, ніби вселився всередину хтось чужий і підмінив колишню доцьку, бо їй зараз пахне горілими свічками в хаті і чадить ладаном. Уже вона чує пучками пальців податливу м'якість сипучої цвинтерної глини. Вже нудить від запаху живиці на вінку і свіжотесаного христа в сінях. Ще нічого цього немає, але доця на мить заплющує очі і свіжі запахи близької смерті змішуються з запахами з лежалого дмитрикового тіла. Їй страшно. І дивно, і моторошно, і нема кому сказати. І навіть перепудитися нема коли, бо досі ще ніколи не тримала в руках живої людини, яка на очах відпускає свою душу на небеса. Але відпускає якось так, не мов би зовсім не боїться, чи навіть того хоче. Ось він ще всіма силами намагається дихати. Оце її нещасливе біднятко Дмитрик. Та з нього вже виходять найостанніші краплі життя. З нього виходить самий-самісінький мертвецький супух, що заповнює хату і божі образи, і, мабуть, саму доцю. Йому харкотить у грудях, так само, як харкотить зараз у середині печі. Демліючи на жару, доходять голубці з бурякового листу. І сині його губи, більше схожі на товчені сливи, лиш очі, глибоко в чорні очниці, Дмитрикові очі, ще блимають благанням жити, та тут таки гаснуть від немочі. Так гаснуть у лісі нічні світляки, коли на них наступити навмисне ногою. «Не бійся, доцько, за це вже ніхто не скарає», каже Дмитрий клагідно. І чи то від болю, чи просто так надовго заплющує сумні свої очі. І тоді розгублена доця Падає мокрим своїм обличчям, увиголений її руками, запалий, але жорсткий жолобок меже жовтою шкірою Дмитрикових ніг, худи худюських і перебитих, як сухе ломачча.